25. fejezet Vigyázz beállni! Vakantotta Jakes a törzsőrmesteri hangján. Kemmel vigyázva vágta magát. A szóba üres volt, csak egy asztal állt bennem. Vandam is bejött Jakes után, egyik kezében egy széket hozott, a másikban egy csészete járt. Leült. Vandam megkérdezte. Hol van Alex Wolf. Nem tudom, mondta Kemel, és lazított egy kicsit. Vigyázz! ő öltötte Jake. egyenesen, fiú! Kemel ismét vigyázba vágta magát. Vanda a teja szürcsülgette. Ez is hozzátartozott a színjátékhoz, mintha azt mondta volna, hogy ő igazán ráér az égvilágon semmi sem izgatja. Ugyanakkor a fogoly komoly bajban van. Pedig éppen a fordítottja volt igaz. Folytatta.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 A nő lefogta szonját, mert Jakes a székhez kötözte. Szonya küzdött egy darabig, de hiába. Vandamra nézett, és első észbe jelent meg egy árnyalatni félelem a tekintetében. Azt kérdezte. Mit akar csinálni maga csirkefogó? A rendőrnő elővette a táskájából egy hatalmas ollót. Felemelt egy tincset Szonya hosszú dús hajából, és levágta. – Ezt nem tehetik velem! – sikoltott Szonya.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 – Maga sátán, mondta Sonja. A rendőrnő végül elővett a táskájából egy tükröt, és Sonja elé tartotta. Szomja először nem volt hajlandó belenézni a tükörbe, de egy pillanat múlva megadta magát. Lélegzet után kapkodott, amikor meglátta a tükörbe teljesen kopasz fejét. <gül> – Nem! Ez nem én vagyok! – könnyegbe tört ki. Már eltűnt belőle a gyűlölet. A lelkileg teljesen tönkre volt téve. Vandam halkan megkérdezte. Kitől szerezte Wolf az információt? Smith őrnagytól, válaszolta szonyja. Vandam megkönnyebbülten ütem fősúhajtott. Hála Istennek szonyja megtört. A kereszt neve? kérdezte. Sandy Smith. Vandam jégszre pillantott. Ez volt a neve annak az őrnagynak az MI6-től, aki eltűnt. Ettől féltek. Hogyan szerezte meg az információt?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 Hol van a holttest? A bárkaház mellett a folyóba. Vanda mintett a fejével Jakesnek. Jakes kiment. Vanda azt mondta szonyjának. Most meséljen kemellről. Szonyjából már áradt a szó. Buzgón el akart mondani mindent, amit tudott. Teljesen megtört az ellenállása. Bármit hajlandó lett volna megtenni, csak legyenek kedvesebbek hozzá. Kemel eljött hozzám, és elmesélte, hogy maga felkérte, hogy figyeltesse a bárkaházat. Azt mondta, hogy hajlandó cenzúrázni a megfigyelésekről készült jelentéseket, ha összehozok egy találkozót a és Szadat között. Alexi és kicsoda között? Ámvar elszadat, Szadat, százados a hadseregben. Miért akart Szadat találkozni, wolf -a? Hogy a szabad tisztek mozgalma üzenetét küldhesse Rommelnek? Vandam azt gondolta.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 üresen járt a motorjuk. Jakes utasításokat adott a raziát vezető örmestereknek, aztán bólintott A katonák felugráltak a dzsippekre, és az osztag elindult. Szadat, Kairó egyik Helipolis felé eső külvárosában lakott, mint egy három mérföldnyire. Az otthon a hétköznapi családi ház volt, kis kerttel körülvéve. Nagy dzsipp állt meg a ház előtt, a katonák rögtön körülvették a házat, és elkezdték átkutatni a kertet.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 Vandamnak eszébe jutott az elszenesedett papírral hamutartó a bárkaházba. Vol fégette volna el a kódkulcsát. kulcsát? Vajon miért szabadult meg a rádiótól a könyvtől és a kódkulcsától, kulcsától, mikor életbevágóan fontos üzenetet kellett küldeni a rommelnek? A következtetés elkerülhetetlen volt. Még egy rádiója, még egy könyve és még egy kulcsa van eldugva valahol. A katonák végleg patra húzták a hullát,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 Megdörzsölte az arcát. 24 órája nem aludt. Azon tűnődött, hogy mi a fenét csinál itt, miért áll Smith nagy hullája fölött. Már nem tudhat meg tőle semmit. Azt hiszem, hazamegyek és alszom egy órát, mondta. Jakes meglepett arcot vágott. Vandam hozzátette. Lehet, hogy utána tisztában tudok majd gondolkodni. Délután ismét ki fogjuk hallgatni a fogjainkat. is uram.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 Csak hogy Wolf mehetett észak, azaz Alexandria felé is, vagy keleti, vagy nyugati irányba a sivatagba. Bement a szalomba, papírvágókést keresett. Valahogyan le kell szűkíteni a kutatást, mert Van nem állt több ezer ember a rendelkezésére. A katonák szinte valamennyien a sivatagba harcoltak. El kellett döntenie, ami volna a legokosabb. Eszébe jutott, hol kezdődött az egész dolog. Ez jutott.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 Kivérzett. Erőszakra nem került sor, mondta Gáfár. Talán Miss a vágta meg a kezét. És őkent vért bírja atraszára, és hagyta az atlaszt a széken. Ez valami jeladás, valamiféle üzenet. Vandam kezébe vette az atlaszt, és hagyta, hogy magától kinyíljon. Azonnal meglátta Egyiptom térképén a vérrel nyilat. A nyílhegye Eszjátra mutatott. Vanda felkapta a telefonkagylót és feltárcsázta a főhadiszállást. Amikor a központ jelentkezett, letette a kagylót. Azt gondolta, mi fog történni, ha jelentem a dolgot? Bak kirendel egy osztak gyalogost, hogy tartóztassák le Wolfot eszjádban. Küzdelemre sor. Wolf tudni fogja, hogy vesztett, meg fogja tudni, hogy agyon lövik kémkedését, nem is beszélve a gyerekrablásról, meg a gyilkosságokról. És mit fog akkor csinálni? Wolf őrült, gondolta Vanda